Bosteun metro karatuko egoitza dute arrantzako zerbitzuek eta beste seieun metro karatu kampoan. 2008pian soa hartu zuenetik etxia zen egoitza zaharra eta zortzi urteko obrak behar izan dira dena berritzeko. Lana errestuko duela horrek iduritzen zaio Serge Lartzabal arrantzalen ordezkariari, arrantzari loturiko sektore guziak gune berean bilduak izanen baitira. Dan Nouveo Batiman, hil bat trube l'ensemble deserviz duoprofessionel, que se soa le Comité Interdepartemental, Lekomite Regional, L Le Organizazio de Proteur, lezenika, Le Obrek milioita erdiko kostua izan dute, azpimarrattzekoa da gaur egun berrehunta berrogei parte hartzen dute laziburuko arrain salmentan, bost etageama bost metroarteko itssaontziak dira bi.000 hamaluean kasik hamaikamila tona arrain bildu zutenak. Arrantzak sortzen duen urteko bataz bestekoa hogeita hamar milioi eurokoa da.